Сідай, ваш мост з нами, запрошувала Оксакова Петра. Отець Плетенецький слідив пильно за поведенням Петра, і видно було, що був з нього вдоволений, бо Петро поводився цілком природно, з достоинством і повагою, начеб на панських покоях виріс. Отець Плетенецький боявся зразу за нього, що такий степовик не знатиме, як ступати по панському помості. «Умовимось зараз за вимоги, ваш мості», – каже Аксак. «Полишаю це вашій милості», – каже Петро, легко склонившись та поправляючи свого козацького чуба на голові. «Я мушу попереду всього показати, чи я відповім моєму завданню на такому почесному становиську, а потім вже ваша милість мою працю оцінити». Це дуже Аксакові подобалось. А після отець Плетенецький попрощався і від'їхав, а прощаючись з Петром, каже, «Гарно ти, Петре, поводився, помагай біг, не забувай на мене, твій клунок, то я тобі ще нині пришлю. Петрові визначили гарну кімнату в Аксаковій палаті з виглядом на Дніпро. В кімнаті стояв один стіл, кілька стільців, велике ліжко і шафа. Невдовзі, а після, приніс слуга клунок Конашевича – котрий прислали з лаври. Конашевич зараз розв'язав його і став складати у шафу свої статки. За слугою у кімнату панський лакей, почужинський одягнений. То був дуже добре вигодований парень заголеним лицем. Він держав голову вгору, взявся під бік рукою і оглядав цікаво Конашевича. Відтак сів на стільці, висунувши далеко на кімнату ноги. «Вашець, будеш тут учителем?» «Побачиш», – каже Конашевич, не перепиняючись у роботі. «Я хотів Вашеці сказати, який тут порядок у нас, а то блукати будеш, мов вівця. Ми тепер оба тут служитимемо, і я, як старший товариш, вважаю за свій обов'язок зі всім тебе познайомити, у всім тебе поучити. Гадаю, що згодом ми будемо приятелями». Наш пан великий дук, ну, вельможа, вміє нагородити, але і покарати знає. Тут одного вчителя то приказав таки канчуками вибити і до льоху замкнути. Вельможна пані, як собі кого подобає, то йому добре. Хто у її ласку попаде, то щасливий і може собі відтак не на одне позволити, до чого іншому зас. «Вашець гарний хлопець, і можеш подобатися. Попробуй, а буде тобі добре жити, а тоді і мені, і другим слугам міг би ти багато помогти». Хлопчиська, себто панечі, пусті, як звичайно панські діти, не хочуть вчитися, а ти перед вельможним панством ніколи на них не жалуйся, а навпаки хвалися, та не дуже собі мороче голову їх наукою». Правду кажучи, на якого чорта їм наука. Вони будуть багаті, а цього їм досить, що будуть і мудрі. Отак От щось зверху полизати, та й годі. Тут був такий один вчитель, що хотів поробити з них Соломонів, а вони йому кілки на голові тесали. Він якось раз сердився і сіпнув старшого того Олеся за ухо. Господи, що тут було, геразії? «Пані, такого бешкету наробила, плакала, я чув усе з другої кімнати, і пан мусив згодитися ще на це, що вчителя гайдуки вибатожили. Тридцять канчуків дістав, садили на одну ніч до льоху, а на другий день прогнали. Ага, мало що я не забув. Є тут ще на респекті у вельможної пані стара панна Зося». До неї також добре підлебізитися, бо вона у вельможної пані має слово. А цю ця цю найлегше взяти на гарні словечка, бо вона в великих претензіях і здається їй, що кожний мусить в неї влюбитися. А то таке старе опудало, що аж геть дивитися, прочим сам побачиш. Їй безпильно голова болить і з носа капає, а мастить себе такими пахищами, що аж на вулицю чути. «У неї вічно ахи та охи, ти трохи поохай та поахай, то так її прив'яжеш до себе, що з руки їстиме і зробить тобі, чого ти захочеш». Лакей говорив це, показуючи свою вищість, яку панські лакеї так по-мистецьки вміють показувати супроти рівних собі або нижчих. Конасевич робив свою роботу і лише посміхався, слухаючи цього базікання». Та як Петрові треба було перейти коло лакея, то встав, поклепав Петра по плечу і каже, будь ваши справорний і хитрий, ти гарний хлопець, і можеш жінкам подобатись, а то грунт, Конашевич пристав і, усміхаючись, каже, чи то вже все? Куди пак все? Того би на Воловій шкурі не списав, що я знаю. Я тут служу вже 10 літ і мав час усе маневрувати. Але так годі відразу все вивчити. Мав книжки. Послухай же тепер, пане товаришу, що я тобі скажу. А потім то ледве чи будемо приятелями. Як ти, ледере, поважишся ще раз мені такі теревені плести, як тепер, то так тобі морду поб'ю, що тобі пика вище носа спухне. Розумів? На те тебе панство годує, щоб ти підслуховував та обмовляв, та язиком обносив, геть з На оці мені не показуйся, бо як тобі дам ляпаса, то носом землю загреш. Тепер рушай з і прийшли мені послугу. При першім слові ледери лакей встав і отворив рот із зачудування. При другім слові він випрямився в строну, а при останньому вже був при дверях. «Горда штука!» хе -хе", – говорив до себе вже в сінях. Поводиться, мов пан, а то собі простий козак. Що він собі думає мене так зневажати? Підожди, я небо і пекло порушу, а тебе звідси ля викорю. Буду на кожному кроці підглядати і підслухувати, а таки щось на тебе знайду. Ба, але то небезпечний чоловік, бо ті козаки усі небезпечні горлорізи». «Я не хотів би в його лабети попастися, міг би мене скривдити, бо йому все одно, то зайда». «Ага, ти хотів, щоб тобі пристати якого служку? Добре, будеш мати такого, що якраз для тебе, який пан, такий і крам». Лякаю сміхнувся, що знайшов такий гарний спосіб помсти за зневагу. Тим часом Петро присів на стільці і задумався – Гарно я попався. Тут вчителів і канчуками частують. Бідний той, який сірома бакалавр, що на собі таке витерпіти мусив. І я маю бути незнать, як довго панським блюдолизом. Сама душа проти цього бунтується. Що отцеві архімандритові на ум прийшло, мене на це місце ставляти. В такій понижуючій ролі бігме не розберу». Він, очевидно, мені ще не доповів усього. Говорив про злуку козацтва з церквою, а мене, замість оставити між цим козацтвом, загородив сюди між вельмож на блюдолиза. І я маю тут мучитися посеред тих лежнів, дармоїдів, лакеїв, що за пані-браце до мене сунуться. Цих годованців держить пан і гроші на них витрачає лише для своєї примхи, щоб показати, що ось то він великий пан. І служби у нього багато. Мені здається, що я тут довго місця не зігрію. Тепер відчинились двері, і в кімнату війшов невеличкий, може, 15-літній хлопчина. Він був босий і засмалений, мов кочерга». Він склонився своєю щетинуватою головою і став смирненько біля порога. «Чого тобі, синку, треба? Мене прислав сюди старший лакей, пан Станіслав, панові до послуги». Конашевич усміхнувся, зміркував зараз, що це була лакейська помста. «А що ти вмієш робити? Я, прошу пана, нічого не вмію». Досі то я був при кухні і хіба в печі мію затопити. Хлопчисько був наляканий. Він знав, що якщо не вмітиме зробити, то будуть бити. А як тебе кличуть? Антошком. А тобі тут добре в панів і звідкіля тебе сюди привезли? Часом добре, а часом зле. Часом мене вдарить у потилицю пан кухар. Часом старший кухта, а раз мене добре вибатажили за те, що я посудину розбив. А мене привезли з панської економії. «Я підданець!» – хлопець понизив голову і мовчав. Він боявся, чи не забагато говорив, і знову битимуть. «А твої батьки живуть?» Помирали. Батько робив панщину. По смерті батька маму з панської хати прогнали» а другого там посадили, потім мама ходила на заробітки, поки не вмерла, а в тебе нема ніякої рідні. Була сестра старша, та теж вмерла. Однакова доля цілого українського народу, чи у польського пана, чи у православного вельможі, думав собі Конашевич. Добре, Антошку, ти будеш від сьогодні тут робити порядки, я покажу тобі як». «Вважай добре, нічого мені не рушай, не перевертай, а що знайдеш, то віддай, бо я так люблю. Я тебе не буду бити, як ти будеш для мене щирий». Конашевич узяв його за бороду, підвів гору голову і дивився в його чорні налякані очі, бо Антошко на рух руки Конашевича нагнувся, думаючи, що його вдарять. «Не лякайся мене, Антошко, я тобі нічого лихого не зроблю». Отча хлопця заясніла радість. «Так, значиться, я вже під кухаря не піду?» «Не підеш. Впрочим, я з паном про тебе поговорю, бо я тут не пан. Тепер йди собі, обмийся гарненько, візьми чисту сорочину, коли яку маєш, і заходи сюди надвечір». Хлопець був такий радий, що поцілував Петра в руку завдяки. Петро знову остався сам і не знав, що з собою робити – Аж відчинились двері, і ввійшов сам вельможний пан суддя. Понашевич надяг миттю на себе жупан і вклонився. Я прийшов оглянути, чи все у ваш мозці в порядку, бо на службу не можна покладатися. Що ж, був тут Станіслав. Я його призначив до служби у ваш мозці. Ваша милість, будь мені вибачні, що я за одну річ попрошу. «Пан Станіслав – за великий пан для мене і за мудрий. Я йому вже подякував. Я прохав би призначити для мене цього малого кухту Антошку. Це буде якраз для мене, лише щоб ваша милість приказала його вмити та переодягти. Я його сам усього підобчу. Навіть не знаю, чи є в мене кухта Антошка, але звідки ваш мозць його знаєш? Пан Станіслав мені не був по нутру, і я відіслав його та казав собі прислати кого другого. І він прислав мені хлопчину з кухні, засмоленого, мов кочерга, і брудного та босого. Я з хлопцем розмовляв, і він понятливий. Отож я хочу пану Станіславові показати, що, коли той Антошка вмиється і прибереться. А при мені якийсь часок побуде, то стане таким самим лакеєм, а може, ще ліпшим, ніж пан Станіслав. Я вже знаю, що то було. Цей ледар Станіслав хотів, певно, ваш мості показати свою вищість і вагу в тім домі, а може, хотів помститися, що ви його услуг не прийняли. Я знаю цих ледарів, як вони вміють носи вгору задирати. «Поводив супроти ваш мозці непристойно, і тому ваш мозць його прогнав. За це дістане батоги, а той Антошко, прийде сюди. Я прошу ваш мозць вибачити йому, він же мені нічого непристойно не сказав, бо не смів би. Але я вже сказав слово, і його не завернув. То шельми підслухувати, обмовляти, розносити сплетні, висміювати тих, що їх годують, до того вони месці». Коли б це в моїй силі, я це дрантя понаганяв би на всі чотири вітри. Та годі, цього моє становище вимагає, щоб коло мене багато служби крутилося. Ми є невольниками свого стану і публічної опінії. Не треба ще чогось ваш Моссі. Спасибі, усього доволі, коли ваш мось прикажуть зачинати науку, чи є які книжки? «Я думав, що ваш мось хоче трохи відпочити, та про мене зачинай, хоч би завтра. А книжки якісь там є, може, треба дещо докупити, то скажи». Аксак кивнув головою і вийшов. Петро тепер подумав, які ж пани бідні. Пан Аксак прикликав зараз маршалка додому і видав приказ «Станіславові всипати 30 канчуків а кухту Антошка вмити переодягти за панського козачка і послати на послугу до пана вчителя. Конашевич сидів у своїй кімнатці, як прийшов якийсь інший лакей, і попросив до столової обідати. Він завважив чимненько, що тут такий звичай, що кожен являється в столовій пристойно одягнений. Конашевич надяг контуш переперезався поясом, поправив козацького чуба і вусики і пішов за лакеєм в столову, яка містилася на долині. Столова нічим так дуже не різнилася від столової у князя Островського. Лише шафа з посудиною, так званий креденс, була менша і не була так суто різьблена, як та. Панства ще тут не було». Як ввійшов у столову, хоч на столі стояли вже тарілки, ложки, склянки тощо. Стояло тут кількоро людей, а між ними панна Зося, про котру Станіслав так гарно розказував. То була справді вже старша дівчина, суха мов з довгою гусячою шийкою, сухим довгим кінчастим носом, вона кивнула Петрові головою на привітання. Зложивши бліді уста до любої усмішки, котра виглядала на якийсь внутрішній біль. Усточка вона складала так, що не можна було зміркувати, чи вона цілувати хоче, чи свистати. Вона пильно придивлялася Петрові, а відтак не втерпіла і заговорила. «Чи пан вчитель знає Київ? Я тут перший раз і не було ще часу придивлятися, бо лише сьогодні приїхав, а краще сказати, приплив байдаком. Сьогодні я ще таки запорожець, а доперва від завтра обнімаю обов'язки вчителя. Я чула від вельможної пані, що пан був у поході на татар і там був тяжко ранений. Ах, як то мусить бути гарно на війні, але як страшно в татарський ясир попасти. Тілько то я, про те наслухалась від очевидців. Краще вже смерть, чим татаринові достатись. Там жінок продають туркам гарем, продають мов скотів. Понашевич, слухаючи того охкання панни Зосі, трохи уголос не засміявся та подумав собі. На таку цяцю, то татарин, певно, не був би ласий, і ти би турецького гарему, певно, не побачила. Зося хотіла ще щось говорити, та в тій хвилі війшов старий маршалок, себто старший над домашньою службою, і оповістив, що вельможні панство йдуть. Зося замовкла і підбігла до вельможної, поправляючи щось на її одежі. Вельможна пані вела обох хлопчиків за руки». Пан суддя кивнув Петрові головою на привітання і зараз засів за столом. Біля нього сіла Вельможна, далі Зося, з другого боку батька обидва хлопці – Олесь і Микольця, і зараз потім вказали місце Петрові. Пані поглянула на Петра і мав кисле яблука вкусила. Усім не подобався його чорний оселедець, закручений за вухо. Зараз стали приносити страви яких Петро навіть не знав, як звати. Було тут стільки всілячини, що вистачило би напівчити. При їді не говорилося нічого, всі мовчали, мов би їм роти на колодку позамикав. Доперва, як принесли вино та мед, розпочалася розмова. Петро пив дуже мало, так ще ж вельможні це завважили. «Чому ваш мост так мало п'є?» «Непривичний до напитків». Я чував, що козаки чарки не цураються, як котрий, та все ж лише в хвилях, вільних від праці, а вже в походах не вільно пити під строгою карою. Я цього не знала, каже вельможна. Навпаки, мені говорили, що козаки лише тим і славні, що здорово п'ють. Воно так є, як я кажу. Я придивився тому і на січі, і в поході. Правда, що козак видіставшися із Січі, вміє добре забавитися і загуляє. А з того вийшла лиха слава у ворогів козацтва. Панство звели розмову на останній козацький похід на татар, якому Петро був. Петро розповів усе, а говорив він так ясно і складно, що всі з захопленням слухали. Про себе не згадував нічого, б його там не було. Особливо обом хлопцям це оповідання дуже подобалося – вони так заслухалися, що про все забули, і лише дивились на Петра, мов, на образок. Завважив це Петро і заговорив до них, «Відзавтра, мої панечі, зачнемо вчитися». Хлопцям це не подобалось, бо їм усяка наука була осоружна. На те, каже пані, ми перед тим мусимо обговорити спосіб, в який та наука має вестися, щоб потім не було непорозуміння». Так минув перший обід. Петро вклонився і вийшов у свою кімнату. Усе, що тут бачив, йому не подобалось. Їдять стільки, що півголодний чити ти поживилося би. Їдять погано, що чоловіка в горлі пече, а в шлунку давить. П'ють здорово, а козаків називають п'яницями. Панство видає гроші, зібрані кривавим потом своїх підданців. Людська біда і горювання їм байдуже – та ще та дурна гуска хоче до науки моєї мішатися та якісь плани складати. Чи я те все видержу довго, чи не плюну на все та й махну на Запорожжя? От мене, отець-архімандрит, у золоте ярмов впряг. Спасибі за ласку, що він мені такого побачив, що аж до цього мене вибрав. Та ж це міг зробити який перший, ліпший бакалавр. Що ж мені тепер робити? Якби я був, відразу сказав, отрицаюся, то що іншого, але я згодився і дав себе сюди завести. Тепер ніякого завертати. Я мушу усім показати, що до чого. Раз візьмуся, того мушу доконати, щоб світ мав провалитися. Хай знають, хто є сагайдачний. Я мушу тут остатись, хіба що самі мене проженуть. А за це не важко. Зараз, завтра, коли ця... Пава схоче мені давати науку, то, може, не втерплю, а скажу їй слово правди, а потім подякую, а може, мені подякують. А панство говорило між собою про Петра таке. Йому ще багато треба оглади товариської, говорила пані, щоб біг і знав на покоях повертатися, ще дуже від нього козацьким кожухом заносить. Не знаю, чи не буде він для наших дітей загрубий, та й їх самих не помужичить, але ніде правда, діти, це дуже гарна, зразкова, степова квітка. Я лише то знаю, що по-латині говорить краще єзуїтського патра. Що за класична форма кожного речення? Я переконався, що в острозі вчили його добре. Його нескладному поведенню нема чого чудуватися, бо він прямо із степу до нас прийшов». По часі то все зміниться наліпше, як тут побуде. Я лише боюся, щоб наші діти не набралися від нього простацьких манер, та щоб їх дуже тим козацтвом не заразив. Я би цього не пережила, коли б мої діти, по приміру, тільки шляхецьких авантюристів на світ чуркнули. Ти без потреби побоюшся, то ще діти, і навіть не зрозуміють цього. Я завтра випишу, що їх має вчити, та й годі» а я все-таки для мого супокою прикажу Охмістрові, щоби при науці був присутній і на все уважав. Конашевич на це не згодиться, я це знаю, бо і я би сам не згодився. Подумай, він остроцький академік з вищою освітою, а охміст, от собі вивчений песик, ще гладко танцювати міє, а освіти в нього нема жодної. Як лише Петро війшов до своєї кімнати – Прийшов за ним Антошка, вимитий, обстрижений, вичисаний, одягнений в широкі штани, обутий і в синьому жупані, підперезаний червоним поязком. Видно, що в чоботях ніколи не ходив, бо ступав по помості, мов спутаний. Антошка горів з радості. Він припав до Петра і став його сердечно по руках цілувати, а далі впав навколішки. «Зараз устань! Чого ти, хлопчик, такий радий?» бо вже не буду босий ходити, і кухти не будуть мене постуркувати, а воші їсти. Тепер я буду панові так вірно служити, як лише зможу». Хлопець дивився Петрові увічі, ясніючими від радості очима. «Добре, Антошко, будеш тут робити порядки і зачнеш від того, що завтра вранці принесеш мені води вмитися, а тепер йди собі, бо я лягаю спати». Антошко вийшов нерадо, він хотів усе розповісти своєму добродієві, що йому на серці лежало. Але Петро був дуже змучений дорогою і хотів, не ждучи вечері, лягти відпочити. Але довго не міг заснути, м'яка постеля його парила, в шлунку давило, а в горлі пекло. Він заснув геть аж по півночі. Цієї ночі і пані зосі зле спалося, їй було не по нутру, що Петро не прийшов до вечері. Їй так дуже хотілося з ним розмовляти. А після, як вже поклала спати, їй все стояв перед очима лицар-запорожець. А коли заснула, то її мучив поганий сон, що наскочила татарва і її в ясир захопила. Вона простягла руки до Петра і кликала рятунку, та він відвернувся і пішов собі байдуже далі. Вона вже мала на устах проклін до нього за таку нелюдяність. Та... На щастя прокинулась зі сну, вона облилась гарячим потом і тряслась усім тілом з переляку. Недобре спалась також і Станіславові, бо цілу ніч прикладав собі мокре рядно на болюче місце. На другий день Петру вмився і одягнувся вранці і ждав на хлопців, та вони не приходили. Вже було пізно, як прийшов лакей і заявив, що вельможна пані кличе пана вчителя до себе. «Правда, я й забув, ще поки зачну вчити, то вельможна пані має мене навчити». Лакей повів його у покої вельможної. «Тут було таке багатство, така розкіш, що хіба у султанші не було краще». Пані сиділа на канапі, одягнена в оксамитний халат рожевої краски. Петро зміркував, що з цього халата вдалося б два жупани викроїти. Халат був спереду, під шиєю викраний так... Ще її лебединої шиї не закривав. Так само широкі розлогі рукави не прикривали білесеньки та округлесенької руки вище ліктя, як лише піднесла руку вгору. Зося крутилася біля пані, в неї порожив кінчик носа, на кінчику котру держалася каплина прозорої мов роса течі. Петро вклонився і приступив щоб поцілувати ручку ясновельможної. А вона каже, «Добрий день, ваш мосьці! Заки, ще ваш мось розпочнеш науку з нашими дітьми? Хотіла я поговорити з тобою, як я хочу мати цю науку. Наші діти дуже ніжно виховані і слабосильні, і з ними треба поводитися ніжно, делікатно, без крику. І, Борени Боже карання, я би того не пережила, щоб чия рука...» Діткнулася тіло моєї дитини. Чи вольможна, пані, думають, що без крику і карання наука неможлива? Є ще інші доцільніші способи, щоб наука йшла і була корисна. Перший спосіб, щоб науку подавали дитині, займаючи зрозумілій формі. Відтак, щоб учитель прив'язав дитину до себе, щоб дитина свого вчителя любила і йому вірила. А як учень свого вчителя любить – то буде пильно вчитися, хоч би для того, щоб учителеві не робити прикрості. Звичайно, дитина радіє тоді, як припадком нема науки. Добрий вчитель повинен навпаки довести до того, щоб дитина за наукою тужила, щоб і день без науки був для неї скучний, щоб був карою». Тою справою займалися старинні філософи, люди розумні і дуже вчені. Не я такі способи видумав, а мудріші за мене. Це в книжках написано, і я, хоч ніколи не був вчителем, такого способу хочу держатися». Вельможна пані дивилась на Петра здивованими очима. Як воно можливе, щоб її дитина полюбила чоловіка з простого, не шляхецького стану, якому за науку платиться і нічого більше? Та коли Петро заговорив про старинних філософів та про книжки, в котрих таке написано, то їй це подобалось, бо такого вченого вчителя при її дітях ще не було. Вона ласкаво усміхнулася і дозволила Петрові поцілувати знову свою білу ручку». А вже панна Зося бачила в Петрі такого великого чоловіка, який переходив її уяву. Вона відразу залюбилася в ньому по самісіньке вуха, хоч писако було до них через її довгу гусячу шию. Вельможна обіцяла зараз послати до нього хлопців і відпустила власці. Але їй таки зараз пришибла голову якась недовірливість. Вона прикликала охмістра і приказала йому сидіти увесь час при науці і на кожне слово пильно вважати. Петро якраз розпочав науку, щоб хлопців зацікавити, став їм щось дуже весело оповідати. Хлопці слухали, цікаво п'яливши в його лице оченята. В тій хвилі вийшов охміс і, не кажучи ні слова, сів при столі. Петро спитав його відразу, «Як, вашець, маєш до мене яке діло?» то прийди опісля, а тепер мені це не перебивай». Вельможна пані приказала мені сидіти тут в часі науки і уважати на все, що тут говориться. «Вашець моєї науки розуміти не будеш, а я не тебе маю вчити. Говорю ще раз, не перебивай мені, бо я того не люблю». Але Охміс не гадав вступитися. Тоді Петро каже до хлопців, «Те, що розпочав вам оповідати, докінчу, як цей чоловік звідсіля піде». Притім Петро подивився на Охмістра таким оком, що мовляв, «Іди собі, небоже, бо я добрий, а то візьму за шиворот і викину за двері». На Охмістра стали напирати і хлопці, щоби той пішов, бо пан Конашевич зачав їм щось дуже цікаве оповідати, а через нього не хоче кінчати». Не лишилося Охмістрові нічого другого, як винестися. Він зараз пішов з рапортом до вельможної пані і розповів усе. Вельможна була подратована, що її приказів не слухається, і пішла зараз до чоловіка з жалобою. Ні я тобі вчора не говорив, щоб ти цьому дала спокій, бо конаше від цього не стерпить, бо я би сам так зробив і не дозволив би, щоб мені насилано до нагляду чоловіка світою нижчого. Не треба було цього робити, а ти найкраще зробиш, коли будеш по собі показувати, що ти про це нічого не знаєш. Але вельможна пані не дала переконатися. Її ще більше брала досада, що її не хочуть слухати. І ще хто? Якийсь там степовий декун, хоч він і філософів знає, і старі книги вивчив. Вона мусить на своєму поставити, щоб і світ провалився, і вчитель вилетів з хати. Вона передумувала способи і була лиха, бо нічого путнього не видумала. Але відчинилися двері і в покої бігли обидва хлопці. Вони були дуже раді і веселі. Зараз повисли на шиї у матері і стали на перегони оповідати, які гарні історії оповідав їм пан Конашевич. Як вони його за те люблять. А мама казала їм переповісти те, що вони чули. І вони то один, то другий розповідали все, чого сьогодні від Конашевича навчилися. Один поправляв другого, Вельможна мусила признати, що в цій науці нічого такого не було, щоб їй могло це подобатись. Пан Конашевич говорив, що від завтра почнемо вчитися латини. Я його питався, як сказати по латині, люблю тата і маму і вже знаю, як. То скажи мені, каже пані, її гнів уже минувся. Амо патрем ет матерем. Вельможна вже більше охмістра не посилала. Петро пізнав невдовзі, що його хлопці дуже понятливі і можна з ними багато зробити. Зайнявся ними цілою душею і вчив їх безпинно навіть тоді, коли з ними забавлявся. Аксаки бачили, що діти пристали до Петра цілою душею, що те, що скаже пан Конашевич, є святе. Родичі дивувались, що може бути якась там метода вчення, без крику і без кари. Надійшов Новий рік. Петро зладив для хлопців невеличкі повітання по латині для кожного окремо. Пішли всі три вранці до пана Аксака. Петро привітав його з Новим роком, а тоді виступив Олесь, а після Микольця з латинською промовою. Аксак був з того радий, вицілував хлопців, стиснув щиро, Петрові руку і подарував йому дорогий перстень з камінцем. «Я на це не був приготований, – мої любі, – каже до дітей, – і не подумав ще, чим вас обдарувати за таку любу несподіванку. За це я вже сам вашу милість попрошу. Моїм любим хлопчикам треба би по коникою справити, щоб ви вчилися кінної їзди. Це було знову для хлопців несподіванкою. Вони стали плескати в руки з радості. Вони бажали собі цього давно, чуючи не раз від Конашевича, як то гарно їздити на коні. Та їх виховували по-панськи і по-городськи. Мама, проте, і слухати не хотіла, щоб її сини коли-небудь були жовнірами, а їздити на коні, то можна з нього впасти, скалічити себе або і забитися. На таку думку вона дрижала – для синів вона призначила роль панську спокійну десь на королівському дворі. Така служба може завести їх дуже високо. Врадувані хлопці побігли ще до матері, а Петра задержав Аксак у себе. «Сідай, ваш мось, прошу, та поговоримо про ті коники. У мене є того доволі на моїх економіях, лише вибрати. Я це зроблю, ваша милість, як запорожець я на конях розуміюся». Я вже давно хотів поговорити з вашою милістю на цю тему, щоби у хлопців перемінити спосіб життя. Мені повірено їх духовне образування. Признаю, що діти добрі, гарні і понятливі, але вони слабосильні і ніжні. Треба би рівномірно подбати ще про їх тілесне виховання. Ваша милість мусили самі це завважити». Не дай Боже на них якоїсь недуги, то пришлось би важко її перебути, бо їх організм слабий, маловідпорний. Я не маю того на думці, щоб їм визначити військову кар'єру, але фізичного здоров'я – потреба кожному, хто має жити. Я завважав, що вони невідповідно живляться і замало вживають руху та повітря, а це для молодого організму дуже потрібне». «Невідповідно живляться? Хіба ж у мене хто голодує? ж бо і є, що вони їдять забагато невідповідної для них поживи. Для них було б краще часом зголодніти, їм би живитися стравами простими, багато молока, а ніколи вина, бо це забійче. Ет, та щеляддю не заставлю моїх дітей їсти. Не щеляддю, бо щелядь у вашої милості їсть те саме, що й пани». Ваша милість вже, може, мали нагоду переконатися, що я для дітей щирий. Прошу мені їх віддати цілком під мою опіку. Ненадовго, лише на два місяці. Вони будуть разом зі мною жити. Але ми не будемо приходити до спільного столу. Лише будемо їсти у себе такі страви, які я кухареві приладити прикажу». Аксак подумав хвилю і каже, «Я мушу це діло обговорити наперед з жінкою». «Я лише одне повторю на два місяці». Над цим розійшлися. Притім Петро заповів, що мусить сьогодні піти до лаври, повітати отця Архімендрита з Новим Роком, бо й так вже давно там не був. Виправдався також, що сьогодні на обіді не буде. Отець Плетенецький привітав Петра дуже сердечно. «Що ж ти собі, сину гадаєш, що не показуєшся?» «Жду на тебе і не можу діждатися. Я вже гадав, що ти втік на Запорожжя. Скажи мені, як тобі живеться?» «Я вже привик до цього ярма і живу, як можу, коли б лише недовго, бо на панському хлібі злидачів зовсім». «Пан Аксак дуже тебе шанує. Я бачився з ним і чув ще від нього самого. Багато я намучився, поки наломив себе до тих бакалавських обов'язків». Тепер опанував ситуацію, і тепер зроблю, що схочу. Добре, сину, та й те добре, що ти сьогодні під Новий рік до мене зайшов. Познайомлю тебе з деякими нашими земляками. Хто це вони? Зараз побачиш їх при трапезі. Підемо туди, як лише задзвонять. Я маю тепер багато роботи у боротьбі з унігатами. Усюди мені лізуть. Мушу вести процеси в обороні церковного майна, а це може остагиднути. Через ці процеси я занедбую мою культурну роботу. А звідки ці галичани тут взялись? Я їх сюди нарочно спровадив по найбільшій часті зі Львова і спроваджую зі всіх сторін людей, вчених, православних. Київ мусить бути не лише столицею України, та ще й культурним її осередком. Ти і не повіриш, яка це пильна для мене робота. Прочуваю, що недовго мені на світі жити, або дай хочу знайти такого чоловіка, щоб міг по мені вести начату роботу далі. А що тепер в Острозі робиться? Острог вже своє доспівує. Він сповнив славно свою місію, а тепер його джерело висихає. Воно всюди так мусить бути, де коренем є одна одиниця. Князь Костянтин вже над гробом, а нема ким його заступити, хто взяв би ті засоби в свої руки, які він нагромадив і ними орудує. Його синок зляшився і по смерті старого князя все для нас пропаде. Лише така інституція може запевнити собі існування, котра опирається на гурті, на громаді. До такої місії вибрало проведення нашу «Печерську лавру». Тут мусить стати осередок нашої культури. Тут мусить вона впустити сильне коріння і зацвісти ще заки острог скине своє листя і зів'яне. До того я вжию всі ті багатства, які мої попередники нагромадили. Я ще інші засоби до того роздобуду і прибавлю. Тут, а не в острозі, можна знайти опору в народі, в міщанстві, в козацтві, в православних вельможах. Я не годен тобі це все так на прихапці з'ясувати, але ти дивися сам. Ти на панській палаті не залежишся не більше понад сповнення твоїх учительських обов'язків, а заходи поміж міщанство, придивляйся в усьому, прислухайся та вчи та свідомлюй меншого брата. Духовенство я вже держу в руках, міщанство я вже гуртую, у цьому ти мені помагай, «А вже до козацтва, так ти сам берись, коли повернеш до нього». Отець-архімандрит говорив з шаром, а Петро захоплювався кожним його словом. Він не зводив очей з того аскетичного монаха, марного тілом. Не міг вийти з дива, звідкиля у цього чоловіка береться стільки сили, стільки енергії. «Київ мусить стати невисихаючим джерелом життя усієї України». Звідси мусить виходити світло сонця України на всю українську землю і огрівати її, розморожувати серце і душу народу. Того ми доконаємо, коли переймемося одною ідеєю і до такого діла подамо собі руки. «Ідучи сюди, завважив я багато кріпких монахів, що то за люди». Платинецький усміхнувся. «Це моя прибічна гвардія, ті братчики, то козаки». Я мушу приготуватися на кожний випадок, бо біда не спить. Мої вороги лише вижидають хвилі, щоб напасти і мене звідсіля прогнати. А тоді треба би знову здобувати ту нашу фортецю, як це робив мій славний попередник Никифор Тур, що мусив нашу лавру збройною рукою від уніатів відбирати. В тій хвилі подзвонили, і отець Плетенецький повів гостя у трапезницю – куди збиралась братія. Ті монахи, що знали Конашевича з попереднього разу, вітались тепер з ним. Тепер пізнав Конашевич ще одного високого худощавого монаха. Це був Памва Беринда, котрий під час займав між українськими вченими непосліднє місце. По обіді зійшло кілька монахів у Келії отця Архімі Андрита на дружню розмову. Це зібрався щойно заснований Плетенецьким Київський кружок. У ньому зібрався справді світ тодішньої української інтелігенції. Петро мав велику приємність познайомитись з цими людьми, переважно галичанами, і прислухуватись їх розумній розмові. Обговорювали тут різні біжучі теми і плани отця мандрита. Показалося, що були різні пекучі недомагання, котрі треба було відразу заспокоїти – Треба видавати негайно церковні книги і шкільні учебники, а до того треба друкарні, якої Лавра не мала. Отож, треба заложити свою друкарню, де її роздобути і де взяти на це засоби. Предкладали різні способи. Одні радили послати до Острога або до Львівської Ставропігії і купити час друкарні, а решту після цих узорів доробити у себе доме. Отець Архімандрит запевнив, що гроші на це будуть, бо мусять бути, і то з монастирських доходів треба лише завести в житті монахів деякі ощадності. Бо ми живемо погано, не по уставу, не по монашому, живемо достатньо, хоч ми присягали на убожество. Ми всі, які тут є, на те пристаємо та чи згодиться на це, проче братія. «Їх божищем живіт, можуть піднести бунт. А я бунт ставлю зараз», – говорив твердо отець Архімандрит, «Бо де річ йде про рятування батьківщини і церкви, там треба усе посвятити». «Говоримо всі, що наша церква занепадає, що треба її піднести, зреформувати, зачинати святе діло від себе. У нас є свій твердий монашеский устав, якого ми держатися обітували». А монахи що? Є між ними жанаті, котрі лише що жінок у келії не приводять. Другі удержують поза мурами монастиря любовниць і на них видають гроші, котрих монахи не повинні мати. Ті беззаконня і безпустові з нашої лаври прогналося. Лишився лише брак уміренності в Яденію і Петію, і до цього нам треба братися зараз. А з тих ощадностей ми купимо друкарню, і то не одну. А коли я, настоятель монастиря, і ви, старшина монастиря, довольняємося кулешиком, то можуть це зробити і всі інші. Зачинаємо від завтра. Нині, в последній раз праздника Ради, була вільна трапеза. Більше я такого не хочу бачити». Кому не подобається, то проженемо з монастиря, і так у цьому бунту буде кінець, і світ про це нічого не буде знати. Петрові така постанова дуже подобалась. Він вже попереднього разу помітив, що їдять тут і п'ють далеко не по монашам. Як Петро прощався перед відходом, отець-архімандрит каже, «Поправжися, Петре, і заходи сюди частіше. Ми мусимо стояти з собою в злуці». Петро признавав правду цим словам, отець Архімандрит задумує велике діло – приєднання козацтва до церкви. Треба добре обміркувати, як до цього підходити. А таке обміркування вимагає багато часу, багато дискусії. Аксак вижидав нетерпеливо Петра. Він був стурбований, бо цьому планові, котрий йому дуже подобався, супротивлялася велможна пані. Вона ані чути про те не хотіла, щоб її діти живили з простими стравами. Що світ на це скаже, той панський світ, коли слуги про це в городі розтрублять. Петро, вислухавши турбот Аксака, ні раз тим не збентежився і не гадав від своєї думки поступатися. Він мусив свого доконати, хоч би прийшлось забігти ласки у пане Зосі. І якраз срінувся з Зосію в сінях. Вона, охнувши два рази, сказала йому, що вельможна пані дуже схвильована тим планом пана Конашевича. Вона боїться, що без цього не вийшла якесь лихо, через котре вона була б дуже нещаслива. «Пане Конашевичу», – говорила Зося, складаючи руки мов до молитви, – «покиньте цю вашу чудовижню думку, бо я боюся, що втратите місце». Те, що я нині від Вельможної почула, то страшне, і я навіть вам цього повторити не смію. Це було б для мене дуже побажаним, коли б я втратив це. Та я цього не хочу і не втрачу, і буде так, як я хочу, і як я задумав. Я завтра з Вельможною сам поговорю». На другий день послав Антошка прохати у Ясновельможної дозволу явитись до неї. Антошко за той час, як побував під рукою Петра, показався таким проворним, стільки навчився, що можна його було усюди послати. Вельможна пані, почувши від Антошка, що Петро хоче у неї явитися, трохи затривожилася, чи не схоче він за місце подякувати. А була б велика шкода втратити такого вчителя. Його ніхто не заступить, а діти так до нього прив'язались, що було б плачу на тиждень, коли б він подівся. Конашевич, ідучи до Вельможної, прибрався і причепурився, як на праздник. Надяг кунтуш, сап'янці, підперезався, витісав свого чорного чуба і підкрутив вусики. На його прибуття ждала пана Зося з б'ючим серцем. Нині рішиться моя доля. Коли б він звідсіля мусив від'їхати, так і я втікаю з ним на край світу. Петро війшов сумний, клонився ясновельможній, Пояс і поцілував руку. Приходжу до вельможної пані з одним важним ділом, яке дотикається дітей вельможного панства, а моїх любих учнів і молодих приятелів. Прошу вельможної пані, я в Острозькій школі вчився не лише класичних язиків старинних греків і римлян, але також і медицини». Моїм учителем був славнозвісний вчений і ректор академії, котрий вчився на славному Паризькому університеті. А тож я знаю і лікарювати, хоч неохотно цим займаюся. Вельможна пані, як байлива і печеловита мати, мусила завважити, що її оба многонадійні сини не зовсім здорові. Вони марні, слабосильні і треба їх завчасно братися лікувати». Вони доброї конституції, і здорових родичів, і лікування певне, і то в короткий часі. А лічити їх треба так, щоб не заливати їх мікстурами, як це лікарі роблять, лише допомагати самій природі, а вона, могутня пані, дасть собі раду з такою недугою». Пані слухала з великою вагою і немало затривожилась, почувши про недугу. А по чим ваш моць судить, що вони не здужують? По їхньому вигляді і по цілім їх поведенні. У них пліді лиця, по під очима підкови. Вони не можуть на однім місці довше спокійно всидіти. Їм частенько поболюють голівки. Це признаки ненормального стану не лише для лікаря, але й для кожного розумного чоловіка, що уважно дивиться і обсервує. Яка ж на це рада? Заки лікар пізнає недугу і подумає над ліками, мусить дослідити причину недуги. У дітей цих я вже причину пізнав, бо мав на те досить часу. У них брак свіжого повітря, руху і харч, який вони вживають, шкідливий. Треба змінити поживу відповідно до вимогів молодого тіла. Така пожива, яку вони тепер приймають, є гострим корінням «Заправлена, затовста, заобільна, вино для дітей безуслівно шкідливе. Це все викликає небажані гумори і приспішає обіг крові, а це для дитини недобре». Говорив мені вчора муж, що ваш мозь хоче їх на челядну страву поставити. Очевидно, що або я недобре висловився, або вельможний пан суддя не вирозумів мене. Я не говорив про страви челядні». Лише страви прості. Я знаю, що челядь у вельможного паства живе так, що ця страва була б невідповідною для дітей. Простішої страви, як у мене челядь має, я не знаю». Петро усміхнувся. «Я зараз скажу і назву такі прості страви, як борщ, галушки, вареники, каша, трохи м'яса, а потім овочі, мед, молоко, того якнайбільше». Але ж таки їдять мужики на селі. Так, і для того вони здорові, а їх діти розумні. Дарма, наш французький кухар такого варити не вміє. Не треба французького кухаря. Прошу прийняти яку молодицю міщанку на кухарку. А я їй скажу кожного дня, що нам має варити. Бо і мені вже навкучилось за такою простою стравою. Щоби в моїм домі кухарка варила... Прошу, вельможний пані за моїх учнів, я відповідаю моєю совістю. Тепер, коли я панству відкрив цілу правду, моя совість чиста і спокійна. Гадаю, що для добра дітей, і то ще таких гарних дітей, можна зробити з моди таку жертву, щоб побіч кухаря поставити кухарку. То все в руках вельможна панства, а не моїх. Коли не те, то моє вчителювання не потриває довго. Хочеш ваш мозь нас покинути? Воно так є, що з розвоєм ума мусить поступати в парі і розвій тіла. Одного другого не сміє на крок випередити. В тім разі не може бути мови про те, щоб ці два розвитки йшли в одну ногу. Як розвій тілесний припиниться, а він вже припиняється, то і душевний не може далі поступати». Тоді моя місія скінчена. Але не дай Боже того, я би вмерла. Роби, як знаєш, ваш моць розумний вчений чоловік. Відзавтра буде у нас кухарка. За той час пан Зося дивилась на Петра, мов, образок. Кожне його слово захоплювало її душу. В її очах Петро виріс на великого, на мудрого і вченого. Вона його обожала. Петро вийшов от пані вдоволений – Поставив на своєму доп'яв того, чого хотів. Був вдоволений своєї сили, коли таку дурну павичку потрапив, нагнув до своєї волі. Тепер всі будуть так танцювати, як я їм заграю. Пана Зося вижидала Петра в сінях. Пане Коняшевичу, не вмієте чудес доказувати. Вельможна пані дуже розумна людина, а розумного не тяжко переконати. Ось та то вже зачемеричила собі геть мною свою голівку. Коли б ще там тій павиці не прийшла охота влюбитися в мене, бо щось дуже при кінці моєї мови підсліпкувала на мене очко. Біда мені з тими бабами. За обідом вельможна пані була для Петра дуже ласкава. Часто до нього заговорювала і припрошувала їсти, чого дотепер ніколи не було». «Мої любеньки», – каже Петро до хлопців, – «відзавтра будемо їсти ми три разом окремо». Пан Аксак подивився на жінку, вона притакнула головою. «Я доперва нині довідалася, що пан Конашевич також і лікар. Я не хочу тим моїх знанням користуватись, і я буду радий, коли про це ніхто не буде знати». Пан Аксак не міг здива вийти, як воно сталося. Вчора уговорював жінку на всі лади і не довів діла до путня кінця, не поконав її упрямості. А цей чоловік доказав цього за кілька хвилин розмови. На другий день вже стала варити кухарка. Конашевича примістили з хлопцями разом в одній кімнаті. Охміст стався вже непотрібний і пішов на ласкавий хліб. Антошка усім услуговував і приносив харч з кухні. Уся служба не могла здива вийти, що Петро так охотно проміняв панські вибагливі страви на борщ, вареники, голубці кашу. Але хлопці були з цього дуже раді. Їм це подобалося, що не треба при обіді в'язатися різними церемоніями, приличності, доброго виховання, про які їм морочив навчений охміст. Конашевич завів новий порядок вставання рано. Миття, сніданку, обіду, далеких прогулянок, і дбав про те, щоб хлопці сідали до їди голодні. Життя пішло новим ладом. Вельможна пані придивлялася пильно усьому тому, заходила до їх кімнати, майже щодня міряла їх личка, чи не потовстіли, а на Петра дивилась ласкавими очима, усміхалася до нього, задержувала його руку довше в своїй. А все те з вдячності за таке щире піклування її тітачками. Петро добився у домі Аксака такого значення, що усім кермував після своєї подоби, а ніхто цього не зміркував. Це заважала у першу чергу прислуга, а притім усі підсудки та урядники канцелярії. Він був для них всім повагою, і тепер, коли його значення через службу урядників рознеслось по городі, стали всі забігати у нього ласки. До нього стали заходити люди з різними справами та просити, щоб за їх діло поперед поговорив з паном суддею. Через це Конашевич знайомився з різними людьми і багато людям помагав, особливо київським міщанам, Імення Конашевича стало звісне в цілому Києві. Його звали прямо Козаком Петром. Дізнався про те і отець-архімандрит, і дуже сто зрадів. Конашевич мусив йому оповісти, яким чином виробив собі значення і заволодів аксаками так непомітно, що вони самі цього не помітили. «Славно, мій дорогий земляче, хай тобі Господь благословить!» «Я дуже радий, я прямо гордий з цього. Галичина стає сіллю українського народу. Тепер ти сам зрозумів, чого я тебе у Оксака поставив учителем. Тепер ти зможеш приєднати його, прив'язати кріпко до церкви і до народу. Він має між православними вельможами велике значення, і за ним піде багато других, котрим благочестя байдуже і вже одною ногою ступили за римську межу». Тепер ми їх, певно, з блудної стежки завернемо. Держи Аксака кріпко, та хоч би між цими панами не було великих ревнителів, то вони нам допоможуть матеріально, дадуть гроші на наші цілі. А в Варшаві на Семі за нами постоять. Вони не від одної біди та пониження заслонять нас своєю повагою сенатора. А подумай, якими вийдуть Аксакові сини, котрих ти вчиш. За приміром Аксака підуть інші прийматимуть за вчителів наших православних людей. Тоді на Єзуїтський ліцей жоден православний вельможа не подивиться. А як ми матимемо свою добру школу, виховуємо своїх вчителів, тоді може нам поталанить, позасновувати свої православні ліцеї. Тепер ти розумієш мою ціль, мою ідею, тож помагай мені. Конасевич запевнивши своє становище, в Аксаків і йшов сміливіше до наміченої цілі, а іменно перетягти Аксаків від панів до народу, а так само його дітей виховувати на вірних синів свого народу.